Folclorul maghiar Vrejul de fasole ce se întinde până la cer A fost odată ca niciodată Cu mulți, mulți ani în urmă O femeie sărmană Femeia avea un băiat Și o singură văcuță Odată când nu aveau ce pune pe masă, mama i-a spus fiului, Fiule, du-te la piață și vinde văcuța. Fii cu mare băgare de seamă să închei un târg bun pentru noi. Băiatul a dus vaca la târg. A găsit imediat un cumpărător. A dat vaca în schimbul unui singur bob de fasole. Băiatul s-a dus acasă și a arătat mamei ce primise la târg Aceasta a început să plângă cu lacrimea mare văzând că a dat vaca pe atât de puțin Dar băiatul a consolat-o Nu fi tristă mamă, bătrânul care a cumpărat vaca mi-a spus că dacă voi planta fasolea în seara asta, voi vedea ce va răsări Băiețelul a plantat bobul sub fereastră în grădinuța casei Nu a fost în stare să mănânce nimic, atât de nerăbdător era să vadă ce iese din bob Când s-a trezit dimineața, a văzut că bobul răsărise. S-a uitat pe fereastră, dar n-a văzut vârful lujerului. S-a gândit că de afară se vede mai bine. A ieșit și a aruncat o privire. S-a tot uitat în zadar, dar n-a văzut vârful. Atunci a spus mamei, Mamă, nu văd cât valorează bobul de fasole. Dă-mi voie să mă urc în vârf. Te rog frumos. Degeaba l-a implorat mama lui, dar el tot s-a dus. A început și a urcat pe lușerul de fasole. A urcat sus de tot, încât a amețit de cap. Pe cer era o gaură. Băiatul s-a strecurat prin ea și a văzut o casă. Întru cât e noapte, voi cerea de post. Mă voi întoarce acasă dimineață, spuse băiatul. A deschis poarta și a văzut o femeie care l-a întrebat... Ce cauți aici, micuțule? Soțul meu e un zmeu cu trei capete. Dacă te vede pe aici, te va înfuleca pe dată!" Băiatul a implorat-o să-l ascundă, întrucât era foarte frică de zmeu. i s-a făcut milă femeii și l-a întrebat dacă e foame. Oh, sunt lihnit!" a spus băiatul. Femeia l-a servit cu de aleguri, iar băiatul i-a mulțumit pentru bunătate. Acum vino ascunde-te! Soțul meu trebuie să sosească!" Femeia l-a băgat în covata de aluat pe care a ascuns-o supat. Băiatul, deși era moleșit, nu a îndrăznit să doarmă de frica zmeului. Când ceasul a bătut, ora 12 s-a auzit o mare hărmălaie. S-a întors zmeul acasă cu o găină neagră sub braț. A pus-o pe masă și a poruncit, Fă un ou! Nici nu termină zmeul de poruncit și găina depuse un ou de aur. Iar zmeul a continuat să-i poruncească să depună oua. Zmeului îi era foarte foame. Femeie! Adun masa! i-a spus. Iar femeia a adus de mâncare. Smeul s-a ospătat din belșug. După ce a mâncat, i-a spus femeii să aducă instrumentul muzical. Da, da, da, da, da, da, da, da. Femeie, ce miros ciudat se simte în casă Liniștește-te, iubitule, cântă, nu e nimic străin aici Ba este, adu-l aici sau te fac fărâme acum Femeia l-a alintat până când zmeul s-a potolit În timp ce cânta la instrument, a adormit zmeul Nici măcar nu sfărăia, dormea foarte liniștit Atunci femeia s-a culcat și ea pentru că să-i vise răsorii. Băiatul, când a văzut că dorm, s-a strecurat de sub covată, a luat găina neagră sub braț, instrumentul muzical și a tulit-o din casă. A început să fugă. Când era aproape de gaură, s-a gândit să se uită în urmă. Smeul era în spatele lui. S-a strecurat repede în gaură și s-a lăsat în jos pe vrej. La poarta casei sale avea un topor. A luat toporul și a început să taie vrejul cu putere. Zmeul a căzut, rupându-și brațele și picioarele Băiatul l-a bătut măr Nimănui nu-i mai era frică de zmeu acum S-a dus apoi la mama lui, care era îngrijorată pentru el Nu te întrista mamă! De acum încolo vom avea ce mânca Ce tot vorbești, fiule? Băiatul a pus găina pe masă și a poruncit Fa un ou! Găina a făcut de îndată un ou de aur Au pus-o să facă ouă până s-au îmbogățit Băiatul cânta cât era ziua de lungă la instrument în timp ce mama lui îl asculta. Dacă nu mă credeți, duceți-vă să vă convingeți. A dublat în limba română.